аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за те, що мандруєте разом зі мною сторінками п'ятої книги «Хронік Нарнії Клайва стейплса Льюїса. «Кінь і його хлопчик». Отож, вперед у мандри! Розділ чотирнадцятий «Як і Гого... Мудрості набрався. Ну а тепер, друзі, прийшов час повернутися до Аравіс та двох коників. Пустельник, дивлячись у ставок, зміг їм повідомити, що шасту не було, ані вбито, ані навіть серйозно поранено, бо бачив, як той зміг піднятися і як привітав його король Лун. Та через те, що він міг тільки бачити, що коїться – але не чув жодного слова, щойно битва скінчилася і почалися розмови, дивитися було уже ні на що. Тож далі він заглядати туди не став. Наступного ранку, доки пустельник був у домі, всі троє зібралися перекинутися слівцем та й вирішити, що робити далі. «Із мене досить!» – струснула головою Гвін. Хоч би як добре до нас ставився пустельник, за що ми йому чимало зобов'язані, але час вирушати до Нарнії. Я скоро стану тостою, не поні. Цілими днями тільки їм і сиджу без діла. — О, пані, благаю вас, тільки не сьогодні, — втрутився і Гого. — Не будемо поспішати. Сьогодні, завтра, яка взагалі різниця? — Ну, для початку... Ми маємо зустрітися із щастою, аби попрощатися і і вибачитися. Трошки ніяково додала Аравіз. О тож бо, голосно підтримав її ігого. Саме це я й збирався сказати. Ну так, звісно, не стало сперечатися Гвін. Гадаю, він саме в Анварді, що на нашому шляху то що би і не зазирнути туди ненадовго і не попрощатися? Можемо виїхати просто зараз. Мені здавалося, що ми всі прагнемо нарешті потрапити до Нарнії, хіба ні? Гадаю, що так, – не дуже впевнено промовила Аравіс. Вона вперше за увесь цей час почала замислюватися над тим, а що ж вона робитиме у Нарнії? І почала почуватися трохи самотньою. «Звичайно, звичайно!» – погодився Ігого. «Але ж ніхто не змушує нас квапити події, якщо ви розумієте, до чого я!» «Ні, я не розумію!» – різко озвалася Гвін. «Тож чого це ви раптом не хочете їхати?» «Ігого!» – стихо заіржав Ігого. Е-е, хіба ж ви не розумієте, пані?» то визначна подія, повернення до рідної країни, знайомство із тим суспільством, і у зв'язку із цим вкрай важливо справити добре враження. А як же його справляти, коли ми й самі на себе не схожі? Гвін голосно заіржала. А, то це все через хвіст? Я зрозуміла нарешті. Ти хочеш дочекатися, доки відросте хвіст?» Але ж ми навіть не знаємо, чи носять у нарнії взагалі довгі хвости або ж ні. Чесно кажучи, Ігого, ти пихатіший золотих ташбанських таркинь. Ох і дурний же ти, Ігого, і собі не втрималася Аравіс. Зовсім ні, таркине, гривою лева присягаюся, обурено заперечив Ігого. Просто... «У мене є почуття гордості за себе і своїх товаришів коней. От і все!» «Іго-го!» – увірвала його Аравіс, яку не дуже цікавило, який там у нього хвіст. «Я давно хотіла в тебе запитати, чому це ти весь час присягаєшся левом або ж лев'ячою гривою? Я завжди гадала, що ти левів ненавидиш». «Так воно і є!» кивнув поважно Ігого. «Та коли я кажу «Лев», я маю на увазі звичайно ж Аслана, великого рятівника Нарнії, що прогнав із країни Білу Відьму та Зиму. Усі Нарнійці присягаються його ім'ям». «То він і справді Лев?» «Ні, ні, звичайно ж ні», дещо приголомшено відповів Ігого. «Але ж Усі тажбанські оповіді кажуть, що він справді лев, зауважила Аравіс. А якщо то не так, то чому ж тоді всі його так називають? «У твоєму віці то важко зрозуміти, — відповів Ігого. А я, я був усього на всього лошам, коли покинув Нарнію, то ж теж сам до пуття не розумію. Кажучи це, Ігого стояв спиною до зеленої стіни паркану, а дівчата зазирали йому до рота. Тон у нього був доволі повчальний, а очі напівзаплющені. Ось саме тому він і не помітив, як гвін та аравіс раптом змінилися на обличчі. Воно й не дивно, поки Ігого там собі розпинався, у нього за спиною з'явився величезний лев. Який заплигнув на огорожу, а тепер балансував на горі. Від такого видовища у дівчат не тільки порозявлялися роти, а й очі мало не повилазили. Тим паче яскраво жовта грива засліплювала, немов полуденне сонце, і, може, саме тому лев здавався їм значно більшим і більш вражаючим та загрозливішим, ніж інші до того бачені ними леви. Він зістрибнув на подвір'я і безгучно наблизився до Ігого, Гвін і Аравіс. Дівчата стояли немов зачаровані, не в змозі ані слова вимовити, ані зрушити із місця. «Без сумніву», – тим часом вів Ігого. «Коли про нього кажуть, що він лев, то мають на увазі не зовнішність, а риси, а саме те, що силою він не поступається левові, і як лев кидається на ворогів, на наших із вами ворогів, зауважте, ну або щось таке. Навіть така маленька дівчинка, як ти, Аравіс, могла б здогадатися. Смішно навіть припустити, ніби той лев може бути справжнім. Таким припущенням можна навіть образити, якщо він лев, то має бути звіром, таким самим, як Гвін чи я». А так, і тут Ігого не витримав та голосно заіржав. А, «То в нього мають бути чотири лапи, хвіста, в, вуса, гвалт, гвалт, гвалт!» Він завелав гвалт, тому що не встиг він вимовити слово «вуса», як у вусі у нього щось залоскотало. Як з'ясувалося, то був асланів вус, Ігого... Підскочив немов ужалений, сахнувся аж до іншого боку огорожі і навіть спробував її перестрибнути, та довелося повертатися. Стіна була зависока для того, аби заплигнути і накивати копитами якнайдалі. Аравіс із Гвін і собі позаткували. Запала напружена тиша. Але ось Гвін, дрібненько тремтячи усім тілом, Тоненько нинько заіржала та підбігла до лева. «Ви... ви такий гарний, що нехай краще з'їсте мене ви, якщо вже так хочете, аніж я просто відкину копита, хоча б і від переїдання». «Моя люба доню», – сказав на те Аслан, обцілувавши її і звоїстину левовою щедрістю. «А я знав, що ти тут найсміливіша, і не змусиш мене чекати. Хай буде із тобою радість моя». тому він здійняв голову і заговорив зичним голосом. «Іго-го!» -го! – звернувся він до коня. «Мій бідний, гордовитий, переляканий іго-го! -го! Підійди, на ближче. Ще більше, сину мій, не лякайся! Не того страхайся, аби підійти!» Страхайся того, аби не підійти. Торкнися мене, обнюхай. Я в мене і лапи, і хвіст, і вуса, а сам я і є справжнісінький собі звір. А, слане, — тремтячим голосом заговорив долева гого, — Який же я дурень? Щасливий той кінь, що усвідомив те з молоду тім, як щаслива і кожна людина. — Ідійдино, Аравіс, доню. Дивися, мої м'які лапи цього разу не зранять тебе. — Перепрошую, пане лев, цього разу не второпала Аравіс? — То я тебе поранив, пояснив Аслан, і я, саме той лев, що з'являвся вам під час усієї подорожі. Чи зрозуміла ти, за що тебе було поранено? Ні, пане Лев. Ті подряпини на твоїй спині до останньої краплини, втраченої тобою крові, повторюють рани на спині рабині твоєї мачухи, яку ти підпоїла сонним зіллям. Її біль... «Ти мала відчути на собі». «Так, пане Лев, прошу». «Питай, моя Люба», – підбадьорив її Аслан. «На які іще неприємності вона наразилася через мене?» тя моє», – похитав головою Аслан. «Я розповідаю тобі твою історію, а не її, бо нікому не дано почути нічого» окрім його власної історії. Він струснув головою і почав говорити уже веселіше. «Не сумуйте, діти мої, незабаром ми зустрінемося знов, але до цього на вас чекає іще один гість». І з цими словами він одним стрибком заплигнув на паркан і зникне, мов його, і не було. Хоч як це не дивно, але у друзів не виникло жодного бажання обговорювати його появу. Вони неквапливо розійшлися по різних кутках і там ходили собі, кожен на самоті туди-сюди, обмірковуючи цю несподівану зустріч. Десь за півгодини обох коників покликали на задній двір перехопити смачненького із того, що приготував для них пустельник. Коли... Аравіс, яка все ще гуляла по двір'ям, раптом була налякана звуками сурми, що пролунали з-за огорожі. «Хто там?» – прокричала вона. «Його королівська високість, принц Кор Древлянський!» – сповістив голос Герольда. Аравіс відсунула засув і прочинила хвіртку, дещо позадкувавши, аби дати дорогу незнайомцям. Спочатку. На подвір'я зайшли двоє вояків із алебардами і стали обабіч від воріт. За ними увійшли Герольд і Сурмач. Його королівська високість принц Кор Древлянський просить аудієнції владі Аравіс, оголосив Герольд. За цим він і Сурмач відійшли вбік і вклонилися. Солдати відсалютували, і на подвір'я. Заїхав сам принц. Супровід його вклонився, і всі четверо вийшли, причинивши за собою хвіртку. Принц вклонився. Але, як на принца, зробив це доволі незграбно. Аравіс присіла у граційному реверансі. До речі, остраханський реверанс зовсім не нагадує наш. Він вийшов у неї дуже гарно і витончено, бо, звісно, вона добре зналася на таких речах. І глянувши вгору, вона нарешті змогла розгледіти, що за людина був той принц. Перед нею стояв іще зовсім хлопчик. Голова його була не покрита, а світле волосся вінчала тонка золота смужка. Вона була ледь товща за дріт. Верхня туніка його була пошита із білого батисту, тонкого, немов шийна хустка. А крізь нього просвічувалося яскраво-червоне спіднє вбрання. Ліва його рука, що лежала на вкритому емаллю руків'ї меча, була перев'язана. Равіз ковзнула поглядом по обличчю, а тоді від подиву роззявила рота і скрикнула. «Гова! Та це ж шаста!» Хлопець від того вмить зашарівся і швидко почав виправдовуватися. «Послухай, ну, Аравіс, я сподіваюся, ти не подумала, що я з'явився до тебе ось так із сурмачем та всім тим супроводом, аби справити на тебе враження чи вдати, що тепер я зовсім інший чи ще щось. Бо я би краще прийшов до тебе у своєму старому одязі, але його спалили. А мій батько сказав, «Твій батько?» – здивувалася Аравіс. «Ну, так». «Виходить, що король Лун – мій батько!» – кивнув Шаста. «Я мав би й сам здогадатися. Корін схожий на мене, мов, дві краплі води. Ми з ним близюки, розумієш? До речі, звати мене Кор, а не Шаста». «Рідне ім'я тобі личить більше за Шасту», – промовила Аравіс. «Ну, зазвичай імена братам дають схожі», – відповів Шаста. Хоча, оскільки ми тепер вже знаємо, то будемо називати його принц Кор. Ну, наприклад, Дар і Дарін, Кол і Колін тощо. А шасто, я маю на увазі Коре, – урвала його Аравіс. Помовч хоч трошки і послухай. Тепер моя черга тобі щось сказати. Мені, мені дуже шкода, що я поводилася, мов, остання свиня. Але це не тому, що ти тепер принц. Я змінила свою думку іще до того, як про все це дізналася. Тоді, коли ти повернувся рятувати мене від лева. Насправді він зовсім і не збирався тебе вбивати, той лев, відповів Кор. Я знаю, промовила Араві скиваючи. мить запала тиша, спокійна, урочиста. Діти збагнули, що кожен із них встиг познайомитися із Асланом. Несподівано, Аравіз згадала про перев'язану руку кора. «О, коре!» – вигукнула вона. «Я зовсім забула! Ти ж брав участь у битві! Це там тебе поранено!» «Та то зовсім не рана, а так, подряпана". Цього разу все-таки дещо зверхньо промовив кор. Але відразу ж відкинув усю зарозумілість і розсміявся. «Чесно кажучи, то навіть не справжня рана!» Здер клаптик шкіри з суглобів на пальцях. Так поранитися може кожен дурень, навіть не лізучи у битву. Але ж ти таки поліз?» – зауважила Аравіс. «Напевне, то було чудово». «То було зовсім не так, як мені уявлялося», – щиро відповів Кор. «Але, ша, я маю на увазі Коре. Ти ж мені так і не розповів іще...» про короля Луна і про те, як ви дізналися, хто ти є насправді. «Ну, що ж, сідаймо, запропонував Кор. «Тому що це доволі довга історія. Але ж знаєш що, батько мій, він чудова людина, і навіть коли б він не був королем, я був би не менше, або зовсім трохи менше щасливим, що знайшов його, попри освіту та інші жахливі речі, які тепер на мене чекають». Але чекай, ти ж хочеш почути історію, тож слухай. Корін і я народилися близнюками, і десь за тиждень після того батьки наші повезли нас до Нарнії, до старого мудрого кентавра, аби він благословив чи щось на кшталт цього. Кентавр цей був пророком, як бувають пророками чимало добрих кентаврів. Тобі ще не доводилося бачити кентаврів? Кілька із них брали участь у вчорашній бійці. Вельмовизначні люди мушу визнати, але я все ніяк до них не звикну. Ти знаєш, Аравіс, багато до чого тепер доведеться звикати у цих північних землях». «Та знаю, знаю», – нетерпляче кивнула Аравіс. «Ти продовжуй. А, ну, тож кажуть, що варто тому кентаврові було побачити мене із коріном. Він подивився саме на мене». І сказав, настане такий день, коли хлопець цей врятує Древляндію від найбільшої небезпеки, що будь-коли загрожувала її землям. Батько і мати мої, звичайно ж, були дуже задоволені. Та, як виявилося, був і такий чоловік, якому пророцтво зовсім не припало до смаку. Звали того чоловіка Лорд Бар. І був він колись батьковою правою рукою. Та за казна... К... здається, він неабияк завинив. Але, правду кажучи, ту частину розповіді я не зовсім зрозумів. Одним словом, батькові довелося посунути його із посади. Але й тільки, більше жодної кари він не зазнав, і йому навіть дозволили лишитися у Дривляндії». Певно, він дійсно був лихою людиною, бо потім виявилося, що він насправді прислуговував ті срокові та передав до Ташбаана чимало таємної інформації. Тож щойно він почув, що я маю врятувати Древляндію від якоїсь величезної небезпеки. Він вирішив, що має мене позбутися. Йому вдалося викрасти мене. Я не можу сказати, як саме, бо, бо й сам не знаю. І верхи, тікаючи за течією крученої стріли, він дістався до узбережжя. Там на нього уже чекав корабель із відданою командою таких самих зрадників, і невдовзі вони вийшли у чисте море зі мною на борту. Але мій батько дізнався про те, і немов вітер помчав за ним вслід. Лорд Бар був уже у морі, коли батько дістався узбережжя. Але корабель ще виднівся на обрії. Тож не минуло й двадцяти хвилин, як один із батькових військових кораблів теж вийшов в море. Певно, то була неабияка гонитва. Шість днів вони переслідували галеон бара і на сьомий день змусили його прийняти бій. То була грандіозна морська битва. Чимало мені довелося почути про неї вчора ввечері. Вона почалася о десятій ранку і закінчилася із заходом сонця. Врешті-решт нашим вдалося захопити корабель, але мене там не знайшли. Сам лорд Бар загинув під час битви, але один із його людей розповів, «Лорд віддав мене одному зі своїх лицарів і відіслав нас обох на човні з корабля. Човен цей згинув без сліду». Але ж, звичайно, човен той пригнав до берега Аслан, який, здається, причетний мало не до всіх тих історій. Отож, пригнав він човен до берега, аби мене там знайшов Аршиш. Хотів би я дізнатися ім'я того лицаря, котрий зморив себе голодом, але ціною власного зберіг життя мені. «Гадаю, Аслан відповів би тобі, що то вже чиясь інша історія», – зауважила Аравіс. «А, і справді, якось я про те не подумав», – кивнув Кор. «Цікаво, як спрацює те пророцтво», – задумливо мовила Аравіс. «І від якої такої величезної небезпеки ти маєш вирятувати Древляндію?» Ем, Кор навіть трохи розгубився. «Взагалі-то всі вважають, що воно уже спрацювало!» Аравіс сплеснула в долоні. «Звичайно ж!» Ото От я, дурепа! І як чудово воно справдилося! Древляндія ніколи іще не була в більшій небезпеці, аніж тоді, коли Рабадаш перетнув ріку кручена стріла з двома стами воїнами, а ти ще не з'явився з повідомленням. Хіба ти не пишеєшся собою? Чесно кажучи, мені трохи ніякого і боязку, знизав плечі Макор. Але ж... але ж... «Ти тепер житимеш у Анварді?» І сумом в голосі нагадала йому Аравіс. «Ох!» – вигукнув Кор. «Оце я забалакався! Мало не забув, навіщо взагалі сюди приїхав. Батько мій хоче, аби ти жила із нами. Він каже, що відтоді, як померла моя матінка, при дворі зовсім немає жінок. Вони називають це двором, але я не знаю, чому. «Ну ж бо, Аравіс!» «Погоджуйся, тобі сподобається батько і... і Корін. Вони зовсім не схожі на мене. Обидва відмінно виховані, і тобі не варто остерігатися, що... Облишно вже!» – обірвала його Аравіс. «Тому що інакше ми дійсно посваримося!» Вона трішки помовчала, а тоді посміхнулася. «Звичайно ж, я згодна!» «Ну, ходімо тоді до конячок!» – зраділо запропонував Кор. Радісною була зустріч Ігого і Скором. І хоч як там пригнічено, не почувався Ігого, він таки погодився з першу залітати до Анварду, а у Нарнію вони із Гвін вирішили піти наступного дня. Усі четверо щиро попрощалися із пустельником і пообіцяли незабаром відвідати його знову. Сонце уже стояло в них над головами коли мандрівці нарешті пустилися у шлях. Коні, які були певні, що Кор з Аравіс поїдуть ними верхи, чимало здивувалися, коли Кор пояснив їм, що окрім як під час війни, коли від усіх вимагається робити все можливе і неможливе, ніхто у Нарнії чи в Древляндії навіть мріяти не може про те, аби їхати верхи на розумному коні. Це знову нагадало бідолашному ігого Проте як мало він знає про нарнійські звичаї та скільки іще жахливих помилок він зробить, поки пристосується до тамтешнього життя. Тож у той час, як занурена в щасливі думки Гвін неспішно простувала вперед, і Гого -го із кожним кроком нервувався та соромився іще більше і більше. «Ну ж бо, вище носа, і Гого!» -го. Підбадьорив його кор. «Ти уяви лише, як воно для мене. Тебе хоч не збираються тут освічувати. А мені належить навчатися читанню письму, геральдиці, танцям, історії, музиці. А от ти можеш просто скакати галопом і пустувати на пагорбах нарнії, скільки тобі заманеться». «Це ще теж невідомо», – важко зітхнув і гого. «А чи дозволяють собі розумні коні пустощі? А покачатися в траві? А що як ні? Я не витримую, якщо мені доведеться від усього цього відмовитися. Ти як, гадаєш, Гвін?» «Я постуватиму та качатимуся у траві незалежно від того, роблять такунарні чи ні», – відказала Гвін. «Гадаю, нікому до того діла немає». «А до замку іще далеко?» несподівано запитав Укора і Гого. «Ну, замок за наступним поворотом», – озвався принц. «Що ж», – зупинив усіх і Гого, – «тоді я збираюся добряче покачатися, хоч би той було востання. Зачекайте мене на хвилинку». За п'ять хвилин він повернувся, важко дихаючи та весь укритий шматтям папороті. «Ось, тепер я готовий!» – тужним голосом повідомив він. «Веди нас, принцекор! Нарнія і північ!» Вигляд він мав, як кінь, що прямує на похорон, а не повертається додому, де на нього чекає довгоочікувана свобода. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса «Кінь та його хлопчик». Підпишіться на канал та вподобайте це відео. Ну і, звичайно ж, напишіть у коментарях, чи подобається вам аудіоверсія. Ну а ми з вами, друзі, обов'язково почуємося у останній частині. Не спиняти ж нам розповідь цю Ныне